Прасим усе ясно, майстри Абрагаме, а тепер розтлумачте мені ради всіх святих, що ви хотіли сказати своєю бурею і своїм адвокатом Рабле, якого пограбували на новому мосту. Чим ви можете виправдатись, що свято вилилось у таку верімію, що ракета влучила мені в перуку? Що мій дорогий синок опинився в басейні, де його всього обризкали підступні дельфіни, що князівні довелось бігти парком без серпанка в закасаній сукні, швидко, мов ті тій аталанті, що, що хто перелічить усі прикрощі, які сталися цієї злощасної ночі? Ну, майстре Абрагаме. «Що ви скажете?» «Ласкавий, пане», – відповів я, покірно вклоняючись. Через що ж і трапилось лихо, як не через негоду? Через жахливу бурю, яка раптом знялася, коли все шло найкраще. Хіба я можу керувати стихіями? Хіба мене самого не спіткало нещастя? Хіба... «Я не втратив капелюха, ціпка і плаща, мов той адвокат, якого я покірно прошу не плутати зі славетним французьким письменником Рабле. Хіба я не...» «Послухай!» – перебив майстра Абрагама Йоганнес Крейслер. «Послухай, друже!» Хоч уже минуло стільки часу, від дня народження княгині, люди ще й досі говорять про те свято, де ти був розпорядником, як про незбагнену загадку. Ти за своїм звичаєм, напевне, влаштував там немало дивовиж. Тебе вже й так уважали за якогось чаклуна, а ти на тому святі, здається, ще й зміцнив у людях цю віру? Скажи мені щиро, що там сталося? Ти ж знаєш. Мене тоді тут не було. Саме тому, урвав приятеля на слові майстер Абрагам, саме тому, що тебе тут не було, що ти гнаний бозна якими пекельними фуріями помчав звідси, мов божевільний. Саме тому я так знавіснів і почав заклинати стихії, щоб вони стали на заваді святові. Бо те свято Країло мені душу, адже тебе, справжнього героя вистави, не було на ньому. Спершу свято йшло своєю колією, хоч було нудне й жалюгідне, але потім воно не принесло дорогим мені людям нічого, крім муки, страшних кошмарів, горя й жаху. Дізнайся ж, Йоганнесе, що я глибоко заглянув тобі в душу, і мені відкрилося. Схована в ній небезпечна грізна таємниця, кипучий вулкан, який може щомиті вивергнути з себе згубне полум'я, нещадно поглинаючи все навколо. В нашій душі є чимало такого, про що ми не можемо сказати навіть своїм найближчим друзям. Тому я пильно приховував від тебе те, що побачив у твоїй душі, але цим святом яке мало глибший сенс, ніж тобі здається, бо влаштовано його властиво не задля княгині, а задля іншої, любої нам з тобою особи, і задля тебе самого. Цим святом я хотів, якнайдужче зачепити заживе твоє внутрішнє я. Найпотаємніші муки твої мали ожити, і фурії, немов прокинувшись зі сну, мали з подвійною силою вп'ястися в твої груди. Як смертельну хворому може допомогти в самого орка здобути зілля, якого мудрий лікар не побоїться вжити під час найтяжчого нападу, так і тебе, моє свято, або доконало б, або врятувало б.